Часів, коли вона гнала машини німецькими і польськими дорогами, не надто замислюючись над тим, чи добре, коли у тебе в сумочці пістолет. Скластись, поставити, щоби круто, щоби важко, щоб придавити Романові груди отим гранітом чи пісковиком, щоб лежав тихо, щоб не стукав уночі обгорілими пальцями у шибку, не шепотів обгорілими губами. За що ви мене так, хлопці? І я ж іще не пожив, не народив сина. А Бог простить? Що зробити, аби простив? Може, відвалити бабла на церкву побільше? Господи, прости! Почала хреститись невмілими пальцями. Що за думки в голові? Тут прощення, тут бабло. Ні, досить поки що. Рано, мабуть. Треба до бабусі. Вона допоможе, вона навчить. Вона завжди знаходила вихід. Ранного ранку Валя вирушила до села. Вже й не пам'ятала, коли прокидалась так рано. І не тільки так рано, але й так легко. Хотілося прокинутись, хотілося побачити сонечко під обрієм, а не над головою. Хотілося, очікувалось чогось доброго, легкого, радісного. В машині передумала, розкладала на полички все, про що мала спитати у бабусі як колись у дитинстві, коли не могла сама зрозуміти щось із фізики чи математики. Бабуня завжди пояснювала все просто і зрозуміло, на всі запитання мала відповіді. Може пояснить, як їй виплутатись із цієї халепи з Віктором? З Віктором вона знову заплела все у тугий клубок. Здавалося, після того нічного пострілу, після всіх перенесених жахіть, Після того, як прокинувшись від наркозу, отямившись від шоку вбивства, яке мало не скоїла, вона побачила біля себе зовсім чужу людину, а не стурбовані очі коханого. За логікою, все між ними мало закінчитись. Математика любові у таких випадках проста. Який роман не візьми, всюди тобі мальовничу опишуть, як він тримає кохану за руку, як перепадає вустами до холодних пальців, як шепоче тихо й проникливо. Пробач, Люба, як виносить на руках із отієї медичної катівні, як піклується про кожен крок, як благає, як цілує. І ніде такого немає, щоб він спав собі спокійненько, а потім, коли усе само собою розв'яжеться, прийшов, неначе все окей, і трахнув її просто в машині, на цвинтарі, як останню сучку. Відтак приступив до виконання своїх колишніх обов'язків, наче нічого й не трапилось. Все якось знову пішло хибно. Зустрічі. Лютий, немов із голодного краю, секс. Зовсім не схожий на любов, а на втолення з праги подорожнього, що три дні блукав у пустелі без краплі води. Спокійний байдужий поцілунок на прощання. Прощання, скоріш, подібне на втечу. Постійні потаємні зирки на цифроблат годинника – особливого, що світився у темряві, нескінченні дзвінки по мобільному, на які Віктор відповідав завжди, навіть у позі плавця батерфляєм. Бо інакше Жанна не заспокоювалась. Жодних обіцянок на майбутнє, інколи навіть із певною вартою подиву регулярністю, сварки, спершу несміливі, а потім поповні, відомі уже програмі. Сварки, що закінчувались неодмінним викидом шалених емоцій у ліжку. Це втомлювало, закручувало, запаморочувало. Не давало ні просвітної години, ні перспективи на майбутнє, ні надії колись позбутись цього ярма. «Навіщо це мені?» – питала сама себе Валентина. «Навіщо це тобі?» – питала її Софія Андріївна. Після прісно-пам'ятної ночі в лікарні Валя знайшла в її особі навіть не подругу, бо колишнє почуття поваги, майже трепету, відчуття авторитету і вищості старшого збереглося й досі. Знайшла людину, якій можна висповідатись. Лікареві ж можна. Від нього немає. Не повинно бути таємниць. До того ж, лікар може допомогти і словом, і порадою. І ділом різниця у віці не здавалася зараз такою разючою, як тоді в училищі. Та й виглядала Софія не на свої руки.